Bon, laugarren lanean maitek eta maialenek kantatuko dute. Bukaera eman da, sortziko nagusian bertsoat kantatuko dute. Eta maiterekin hasiko gara. <tusurra> Maite ez uramaiera, dena korrela segi ezkero ez gara helduko inora. Zueten agertatu zenetik Pasatu egin da denbora Eta lehen goegoera hori Datorkitora ingora Baina Madri laldean Duten ez aiegan ora, dena korrela segi eskero, ez gara